Земляк, добравшись до корита, обм'як і політичною боротьбою вже не палав. Це теж було дією мли, Котору випускало зі своїх пор давнє місто. Знайомим, котрі запитували, чи живуть тут його родичі, Яків повідомляв, що має брата. Він працює методологом, так-так, методологом. Ні, методолог – це не вчитель. Вчитель – це методист. Ні-ні, методологія не має стосунку до аспірантури. Це, знаєте, політика, пане. Так-так, політика. Він у політиці, мій брат. Ні, ви не чули про нього. Це ж методологи. Вони, знаєте, зазвичай не світяться. Сірі кардинали. Кажете, звучить зловісно? Так уся політика в Україні звучить зловісно. А я чим займаюсь? Ну, в Києві є непогана студія звукозапису. Я там звукорежисер. Так-так, звукорежисер. Чому так? Чому не пишу тепер музику? Ну, це вже питання особистого характеру. Краків? Та що би одразу Краків? Краків – це Краків. Краківська консерваторія дала своє, безумовно. І я цього не заперечую. Це те, що робить людину, так би мовити, людиною. Але наші реалії, як ви знаєте, де Краків, а де наші реалії. От у чому справа. Брат ніколи не називав своїх депутатів шефами, виключно клієнтами. «Я ні на кого не працюю», – пояснював брат. «Я надаю консультації. Відчуй різницю». Якову це подобалось. Він теж мріяв про недоторканність і суверенність. Якову це подобалось. Він відчував різницю, але болючі думки про власне становище штовхали затулити свою психічну рану чимось утішним. Наприклад, думкою на кшталт «Зате у мене є майя».